Izpiti slovenščine na osnovni ravni. Razumevanje govorjenih besedil. Ta del izpita je sestavljen iz treh delov. Po vsakem delu boste imeli dovolj časa za odgovore. Prvi del. Kratki dialogi. Pozorno poslušajte deset kratkih dialogov, v katerih moški sprašuje, ženska pa odgovarja. Vendar pa je samo eden od njenih treh odgovorov možen. Obkrožite črko, ki označuje najbolj verjetni odgovor, kot kaže primer. Vsak dialog boste slišali dvakrat. Primer. O, živjo. Kam pa ti? A. Hvala lepa. B. Na pošto pa ti. C. Na pošti jih imajo. Najbolj verjeten odgovor je B, zato je obkrožen. Nadaljujemo z izpitom. Slišali boste deset dialogov vsakega dvakrat. Prvi dialog. Vam lahko kako pomagam? A. Prosim, ja, gorju po veiščem. B. Ne, nimamo jih. C. Kje si pa bil? Vam lahko kako pomagam? A. Prosim, ja, gorju po veiščem. B. Ne, nimamo jih. C. Kje si pa bil? Drugi dialog. Izlet je bil imeniten, škoda, da nisi bila z nami. A. Dobr dan, kako ste? B. Ja, sem slišala, da ste se imeli lepo. C. Se vidimo prihodni teden. Izlet je bil imeniten, škoda, da nisi bila z nami. A. Dobr dan, kako ste? B. Ja, sem slišala, da ste se imeli lepo. C. C. Se vidimo prihodni prihodnji teden. Tretji dialog. Čestitam vam. A. Žal, ne. B. Uprosti. C. O, hvala. Čestitam vam. A. Žal, ne. B. Uprosti. C. O, hvala. Četrti dialog. Se boste ta teden, kaj je oglesila pri nas? A. Škoda, da niste prišli. B. Je že v redu, vse sem imela veliko dela. C. Ta teden ne, prihodni pa zagotovo. Se boste ta teden, kaj je oglesila pri nas? A. Škoda, da niste prišli. B. Je že v redu, vse sem imela veliko dela, C, ta teden ne, prihodni pa zagotovo. Peti dialog. Jo, jo, prostite gospa. A, hvala lepa, B, nič hudega, C, nikakor ne. Jo, jo, prostite gospa. A, hvala lepa, B, nič hudega. C. Nikakor ne. Šesti dialog. A je sad je uvoženo? A. Po mojem danes. B. Žal, je razprodana. C. Nikaj ga je tudi zprimorske. A je sad je uvoženo? A. Po mojem danes. B. Žal je razprodana. C. Nekaj ga je tudi iz Primorske. Sedmi dialog. Kdaj greš na dopust? A. Vrijetno. B. August C. Ne vem še. Kdaj greš ne dopust? A. Vrijetno. B. August C. Ne vem še. Osmi dialog. Prosim, pridite točno obenih. A. Svet sem prepozna, B. Vlak je imel 15 minut zamude, C. Obljubim, da ne bom zamudila. Prosim, pridite točno obenih. A. Svet sem prepozna, B. Vlak je imel 15 minut zamude, C. Obljubim, da ne bom zamudila. Deveti dialog. Tale polovr odlično pristoji. A. Nimam časa. B. Se ti zdi? Hvala. C. Ne vem, kdaj. Tale polovr odlično pristoji. A. Nimam časa. B. Se ti zdi? Hvala. C. Ne vem kdaj. Deseti dialog. Kdo pa je to? A. Moj kolega iz službe. B. S kolegom iz službe. C. Me veseli Tomšičeva. Kdo pa je to? A. Moj kolega iz službe. B. S kolegom iz službe. C. Me veseli Tomšičeva.